Музика и пеене – средство за постигане на божественото. Седма лекция от учителя, общ-околотен клас, втора година. 13 ноември 1922 година, неделя, София. Чете Натка Иванова. Тайна молитва Хайде да прочетем няколко от темите. Прочетоха се няколко от темите, разлика между воля и своеволие. Имате ли друга тема? Не, ще оставим за следващия път. Учителят свири на цигулка, а осем млади братя тихо пеят песента. Духът Божи, духът Вечни, духът Святи, духът Благи. Кой пълни сърцани с любов. Кой пълни? Кой пълни? Кой пълни? Кой пълни сърцани с любов. Кой пълни сърцани с любов. С любов. С любов. С любов. Кой пълни сърцани с любов. Кой пълни сърцани с любов. Втория път я пеят с учителя без цигулка. Третия път я пеят пак с учителя, но съвсем тихо. Сега всички заедно ще пеем духът Божи два пъти. Като допирна точка с окултната музика духът Божий това е окултен преход. Ще ви кажа сега къде са окултните допирни точки, къде? Съвременната музика минава в окултна, и защо това дава смисъл на пеенето. Учителя пее сам — духът Божи, духът Вечни, духът Святи, духът Благи, кой пълни сърца ни с любов. Тия думи са окултен преход, тоест преход в окултен смисъл. Сега ще пеете с движения, ще пуснете волята си в действие. При окултното пеене ще внимавате. Сега ще изоставите всичките ваши традиции. Искам като ученици да бъдете свободни в пеенето. Когато човек пее, не е само умът, не е само сърцето му трябва да вземат участие, но и волята му. А за да вземе участие и волята, ръцете трябва да се движат. В съвременната опера съзнават това. Учителя пее сам и прави движения. Духът Божий Издига ръцете си бавно и мощно нагоре. Духът Вечни Свали ръцете си надолу пред лицето, прави кръг, и после ги поставя в хоризонтално положение. Духът цвяти, ръцете си пак възвива във вид на кръг пред лицето, нагоре и после почти отвесно. Духът благи, същото, но ръцете остават хоризонтално. Кой пълни, ръцете са пред гърдите, сърца ни с любов. Ръцете се разтварят широко на страни. Оттам нататък ръцете правят леки движения, като летене. Те са в хоризонтално положение. При сърцани слага ръцете си навън. Напълването е един процес на разширение. Кой пълни? Ръцете са на гърдите. Сърцани с любов. Когато са навън ръцете, сърцето се разширява. При останалите думи учителя прави с ръцете движения на летение. Като се напълни един балон с газ, той почва да се разширява, да се издига нагоре. Когато правите движение на хвъркане, ще забележите, че в тия движения има хармония. Учителя пее сам. Духът Божий, кой пълни? Кой има двояко значение? Той е и въпрос, и отговор едновременно. Духът Божий, който пълни, това е отговор. И кой пълни сърца ни с любов? Духът Божий, Духът Вечни и така нататък. Те са атрибути. Сега. Каква е разликата между святия човек и светлия човек? Аз мога да кажа святи и светли. Ето каква е разликата. Като ученици, трябва да имате точно определени понятия. При святия човек ти ще идеш, а светлият той ще дойде при тебе, при извора на водата ти ще идеш. Святия човек е един извор, ти ще идеш при него. Той пълни, ще подложиш сърцето си. А светлият човек, това е запалена свещ. Тази светлина иде при теб. Ти няма да идеш, тя ще дойде. Следователно процесът е такъв. При святия ти отиваш... А светлият той ще дойде. Бог е свят и светъл. Бог като светлина идва при нас, а като святост ние отиваме при Него. Следователно, святият дух може да напълни сърца ни, значи сърцето отива при святият дух, а като кажем светъл дух, подразбираме нашия дух. Свят се отнася до сърцето, а умът ни има работа със светлия дух. Следователно, това са две живи качества на Бога. С едното живо качество се занимава нашият ум, а с другото – нашето сърце. Като кажем свят дух, подразбираме нашето сърце – благ, вечен, свят, това са думи, които са свързани. Кой пълни сърца ни? Божия дух. Ти упражнения ще пеем с движения. В дома си, като влезете, ще пеете сдвижения. Ще сложите вашата воля на работа. Много тия упражнения ще пеем сдвижения. Сега придумите духът Божий. Учителят пее Духът Божий и прави движение с ръцете. Щом си с него, ти ще вземеш същото разширение. Няма да се смущавате, дали сте направили движението правилно или не. Има един вътрешен закон на движенията. Щомто и движение е в хармония с мислите и чувствата ви, усещате една приятност. Щом има разногласие, ще усетите, че той движение не е правилно. Той е по закона на свободата. Ще пеете, ще се движите и ще служите на Бога и с ума и със сърцето, и с волята, и с цялото си тяло. Всичко трябва да бъде в движение. Всичко той да участва в музиката. И тъй. Тялото ни ще се хармонира, понякой път вие мислите, че може без музика. Само умрелите могат без музика, а живите никога. Само умрелите могат без слово, а живите никога. Само умрелите могат без хляб, а живите никога. Само умрелите могат без вода, а живите никога. Само умрелите могат безмисъл, а живите — никога. Някои питат, може ли без пеене? — Може. Когато попитали паганини. — Можеш ли да свириш на три струни? Той рекал — мога. — На две? — Мога. — На една? — Мога. — Ами без струни можеш ли да свириш? — Мога. И не се явил. По този начин с пеенето ще хармонираме себе си. И чрез пеенето ние ще почнем да привличаме уния сили в природата, които са хармонични на нас. Той е закон за привличане. Действително, сега няма какво да ви уча. Младият момък и младата мома, те знаят това. И птичките защо пеят? Мъжките птички защо пеят? Тя отдавна са научили този закон. Млекопитаящите животни, кравите, и те мучат някой път. Всеки си има един закон, на който се подчинява. Той мучене и то е друг род пеене. Пеенето всякога привлича. И ако ние пеем хармонично, при нас всякога ще се привлекат духовете на музиката, и щом се привлекат, те ще донесат нещо много хубаво — обновление. И според степента на нашата песен, според той вдъхновение, ще станат и съобразни промени в духовния ми свят. Сега първото нещо — ще пеете от сърце. Окултната музика не позволява такова пеене само отгоре, отгоре. Тя иска съдържание, иска дълбочина. Ще пееш първо с чувство, а след и ще оглаждаш нещата. Ние ще оглаждаме после. Ние още не можем да пеем окултни песни. Това са малки упражнения. Тъй ги наричам аз. Ако аз ви ги изпея като песен... Вие всички ще заспите и няма да бъдете тук. Вие ще заспите и като ви пробудят, ще кажете: Бях някъде в един свят. И то в какъв свят? Пък той сега още не е песен. то е едно упражнение. Затои ще бъдете тук. Няма да заспивате. За това аз ги наричам упражнения. Казвате, не може ли да пеем някоя окултна песен? Не може. При сегашните условия не може да се пее окултна песен, и са окултни упражнения. И всичките ни песни, даже и тия, които се пеят в неделя на събранията, и те са упражнения. Тя ги наричат песни, но са упражнения, според моето схващане. Някои са по-близо до песните. А някой по-далече. Сега да научим това упражнение с движения. Изпяхме Духът Божий два пъти с движения. Изпейте сега блага дума. Всички заедно с учителя пеем, а накрая учителя свири. Има нещо, което спъва малко. Учителя пее сам блага дума, а после всички заедно. Сега нека двама души да изпеят блага дума на устата, той е ключът на сърцата, а всички заедно ще пеят припева. Учителя и една сестра пеят началото, а всички пеем припева. Сега ще пеем Венир, Бенир. Учителя свири. Всички пеем. След това пеем... Изгрява слънцето и сладко-медено. Сега нека дойдат приятелите, онези, учениците. Осемте млади братя отидоха при масата. Пейте мълчаливото пеене. Учителят свири на цигулката един хубав марш, а братята пеят с гърлото си, без да си отварят устата. Оригинално пеене Това е едно преходно положение в окултната музика. Може да ви се види малко смешно, но хубаво излезе, нали? Ще ги развием тези упражнения. Ще създадем приятни работи в музиката. Забележете, че когато децата си правят своите упражнения, всякога се смеят. Хората, когато се смеят, работят. Не се ли смеят? Те са болни. Волята не взима участие в работата им. Здравия човек всякога е весел. Едно от положенията е следното. Всякога трябва да бъдем весели. Той е здравото състояние. Забележете. като четем Библията, виждаме, че навсякъде хората са били весели, радостни. Животът е хубав когато е весело. а скръбните състояния, те са негативни, те не са библейски работи, те са извън Библията. Положителното учение, окултното учение се изразява в радостта, а другото е само сянка. Следователно, и в скръб, и в страдания, и в мъчноти всякога трябва да се радваме. Аз ще направя една малка забележка, но на вас правя забележката. Такъв е законът. Когато изнесете един болен човек на някой планински връх, какво става с него? Оздравява. Мислите ли, че този болният, като го извадите на този планински връх, ще ходи със своите патерици? Не, той ще ги хвърли, ще диша чистия въздух. Сега и аз искам, тъй да ви извадя на този планински връх. Ще хвърлите всички ваши патерици. Патерици не ни трябват. Без патерици. Горе е широко. Простор е там. Той е смисълът. Казват някои, че земята била юдол, сянка на смъртта. Не е тъй. За човек, който не знае Божиите закони, земята е един Юдол на смърта, сянка на смърта, но за този, който разбира законите, за него земята е място на радост и веселие. Аз искам да ви освободя от всички предубеждения, които имате, защото едно от големите заблуждения, които ви внушава черната ложа, е, че не трябва да пеете, не трябва да се веселите, пеене не трябва, ще мълчиш. Той е едно, после те казват, много няма да ядеш, няма да се молиш, нити трябва молитва. Без пеене, без ядене, без молитва е, какъв е смисълът на живота, като извадиш яденето, пеенето и молитвата. Какво остава? Та това е основата на живота — да едеш, ами че това е първото изкуство, с което човек започва. Тъй казва Христос — Който ме яде, има живот в себе си. Яденето в окултен смисъл, то е цяла велика наука. Чрез яденето ще дойдем в общение с тази наука, със себе си. С Бога. Тази наука днес е изхвърлена. Ще се стараем да внесем в себе си всички тия наредени божествени окултни закони, за да станем весели, по-божествено му да станем весели. Той изведнъж няма да стане, не мислете, че е лесна работа човек да стане весел, има преходни състояния. Аз не искам да ви направя изведнъж весели, защото зная какъв е законът. Голямата радост носи със себе си голям скръп. От малкото ще започнем и постепенно, постепенно тази радост ще се увеличи, докато у вас се развие воля, да можете тази радост да я овладявате, да остава постоянно в душата ви. Сега нашата радост се обославя от нещо материално, обект на нашата радост е всякога нещо материално, а като се разруши нейният обект и всичката ни радост се разрушава. Обектът не трябва да бъде материален, понеже любовта е субстанция на Божествения свят, то всички неща в Божествения свят са направени от любов. Тя е субстанцията там. Той, което за нас на земята е най-възвишеното, то съставлява полето, почвата, върху която живеят всички същества в божествения свят. Следователно, любовта е над нас, а там божествените същества ходят отгоре върху любовта и казвам. Краката на тия същества мислят повече от нашите глави. Тия, които ходят върху любовта, техните крака мислят повече, отколкото нашите най-видни философи тук на Земята. Всички тия неща трябва да ги осъзнаем от любов. Субстанция трябва да има. Тогава. Ще имаме вещи и предмети, които няма да се разрушават. Любовта ще бъде основа, един вечен принцип, и тогава няма да скърбим, всякога ще бъдем радостни. и ние изучаваме любовта като една велика реалност, а не като нещо отвлечено. Тя е една велика реалност, към нея се стремим. В нея има музика, инструментите ще ги направим от любов. С нея ще пеем, ще свирим и като влезете в Божествения свят, там ще разберете по-възвишените работи, там ще ги изучавате като ученици. Та затои ние взимаме пеенето и музиката само като едно спомагателно средство към постигане на тази божествена цел. ТАЙНА МОЛИТВА